Nikolá viselkedése gyökeresen megváltozott azután, hogy megígérte royce rendes felesége lesz. Hajnal Hajnalhasadtával felkelt, csendben felöltözött, majd lement a nagyterembe, és kiadta az aznapi utasításokat a személyzetnek, még mielőtt Royce kinyithatta volna a szemét. Nikolának annyira hiányzott úrik, hogy szinte fájt. Szándékosan halmozta el magát munkával, hogy ne legyen ideje az ön sajnálatra. Addig fog dolgozni, míg csak összenemrogy a fáradtságtól. Megteremti a férje által áhított békét is, csak azt nem tudta még, hogyan fogja ezt megvalósítani. Vissza kellett fognia az indulatait, meg kellett tartania a magának a véleményét, és mindent rá kellett hagynia a férjére. Ezzel az erővel akár halott is lehetne, gondolta. Ekkora változás minden bizonyal úgy is megöli. De a szavát adta és mindenképpen meg is tartja. Ráadásul hálával is tartozik férjének mindazért, amit az a családjáért tett. Rákényszerítette a férfit, hogy magára vállalja értük a felelősséget, és valószínűleg az életét is tönkretette. A legkevesebb, amit tehet, hogy kárpótolja valamelyest, és megadja a férfinak azt, amit kíván. Valahol a lelke mélyén titkon ott élt a halvány remény, hogy a változások hatására Rózs majd beleszeret. Nem csupán azt akarta, hogy helye legyen a férfi életében, neki a szíve kellett. Nikolá éppen a virágokat rendezgette az asztalon álló barna agyaktálban, mikor Clarice és Alice sietett be a nagy terembe. A két szolgáló még mindig az ő kicsi kincsük elvesztésén viránkozott, és egymást vigasztalták. Locsogásukkal sikerült teljesen felizgatniuk Nikolát, aki végül rájuk szort, és kijelentette, hogy a kisbaba szerető családba került. Egész listán van a mai teendőkről, mondta aztán. Ezentúl minden reggel elmondom, mi lesz aznap a dolgunk, amit aztán estig el kell végeznünk. Megszervezzük az életünket. – Miért? – kérdezte Clarice. – Eddig is mindent megcsináltunk annélkül, hogy megszerveztük volna. – A férjem nem szereti az összevisztaságot, – magyarázta Nikola. – Én pedig megígértem neki, hogy rendes felesége leszek. – Tehát… – A báró úr olyannak szereti magát, amilyen… – vágott közbe Elis. Úgy is van? – helyeselt Clarice. Higgy el, asszonyom, hiszen a gazdánk olyan kedves és türelmes. Mindenkivel kedves és türelmes, betette közben Nikola. Akkor meg mire jó ez a változtatás? értetlenkedett Clarice. Többre vágyom, vallotta besuttogva a fiatal asszony. Azt szeretném, ha rojsz, de Nikola képtelen volt kimondani, ami a szívén volt. Clarice megértette, aki nem mondott szavakat. Azt szeretni, ha a báró úr úgy érezne maga iránt, ahogy az édesapja érzett az édesanyja iránt? Ugye ezt szerette volna mondani, asszonyom? Nikolá bólintott, mille Clarice felhorkant, és Elizhez fordult. Az asszonyuk azt hiszi, hogy a báró úr nem szereti őt. Dehogy is nem szereti, válaszolt Eliz. Még szép, hogy szereti. Nikolá nagyot sóhajtott. Mmm, hm, ti mind a ketten szerettek engem, ahogy én is titeket. Éppen ezért el sem tudjátok képzelni, hogy van olyan, aki nem szeret. Clarice erre csak a homlokát ráncolta, de Nikolá felemelte a kezét, így akadályozva meg, hogy a szolgálók félbeszakítsák, majd nyugodt hangon felsorolta a tervezett változásokat. A két nő hitetlen kedve bámult rá. – Ezentúl nem fog kiabálni, asszonyom! – kérdezte Eliszt, megragadva az utolsóként említett változást. – Csak tréfál az úrnő! – csóválta a fejét Claris. Ha a báró úr nem szereti magát úgy, ahogy van, akkor... De mondom én, hogy szereti... Erősködött Elis. Asszonyomnak nem kell más tennie, csak kérdezze meg tőle. Nikolá válla előre görnyedt. Nem merte bevallani, hogy fél megkérdezni erről a férjét. Mi lesz, ha Rojsz nemet mond? Nem számít, hogy szeret vagy sem, jelentette ki. Hálával tartozom neki, és kész. Feltett szándékom, hogy megadom neki azt a boldog és békés otthont, amelyre vágyik, és amelyet megérdemel. Ez a legkevesebb, amit megtehetek. Még sohasem láttam asszonyomat ennyire bizonytalannak, jegyezte meg Claris. Nem tetszik ez nekem. Jobban szeretem, amikor elkapta és jól lehorta a léhűtőket. De úgy régebben mindig megvolt a maga terve, ha akart valamit. Most is van tervem, mosolygott Nikola. Mindent megadok royce amit csak kíván, és ez majd rádöbbenti arra, hogy mennyire szeret. Látod, ilyen egyszerű az egész. Royce lépett be a terembe félbeszakítva a beszélgetést. Nikolá hozzá sietett és tisztelettudóan üdvözölte, majd meg is csókolta. Clarice és Alice a konyhába sietett, hogy reggeli után lássanak. Nikolá férje oldalán az asztalhoz sétált. A fiatalasszony mosolygott. Royce örült, hogy vidámnak látja asszonyát, és úgy döntött ráérnek később is megbeszélni, mi aggasztja Nikolát. Talán túlzásba vitte az éjjel az aggódást. Nikolá valószínűleg csak azért volt annyira gondterhelt, mert elvették tőle a kis úrikat. Tudta, hogy feleségének hiányzik a kisfiú, és az előző éjszakai hangulata nyilván csak a belsőjében tátongó üresség visszatükröződése volt. Thomas és Lorenz lépett a terembe, és elfoglalták helyüket az asztalnál. Amint Royce leült, Nikolá összekulcsolta a kezét a háta mögött, és szépen elsorolta az aznapi teendőket. Royce nem is lehetett volna ennél elégedettebb, már éppen megdicsérni készült feleségét, amikor Thomas megszólalt. Tettél már említést a fáról, uram? Royce megrázta a fejét, majd megfogta Nikolá kezét. Mivel felesége ilyen vidám, talán ez a legjobb alkalom, hogy megbeszélje vele a vársorsát. Nikolám. – Soha sem kérdezted, miért vitettem át az asztalt a terem közepére? – kezdte. – Nem az én dolgom, hogy megkérdőjelezzem az utasításaidat férjürem. – idézte válaszul Nikola a férfi szavait. Royce elmosolyodott. A fiatalasszony úgy vélte, férje, annak örül, hogy ő megtanulta a leckét. – Azért vitettem el onnét az asztalt, mert a padlódeska egészen elkorhattalatta. Minden valószínűség szerint már régen beszakadt volna, ha az asztal ott marad. Nikolának nem tűnt föl, hogy ennyire rossz állapotban van a padló. Továbbra is mosolyt erőltetve magára, várta a folytatást. – Kés csoda, hogy le nem szakadt az egész szint! – vetette közbe Tomás. A roly viccentett. – Az emeleti padló sincs jobb állapotban! – folytatta. – Tomás szerint nem lehet felújítani egyiket sem. Thomas vette át a szót. Nikolá észrevette, hogy Joyce megbökte az asztal alatt a vazallust, hogy szóra bírja. Az egész épületet le kell bontani, és egy újat kell építeni, nyögte a férfi. Négyszer annyiba kerülne az épület megmentése, mint egy új építése, tette hozzá Lorenz. Nikola nem szólt semmit a hírre. Tudta, Royce igazat beszél. Hányszor is hallotta az anyjától, hogy lassan összeomlik a vár körülöttük? Nikolá emlékezett a heves vitákra szülei között. Apja volt az, aki ragaszkodott ahhoz, hogy minden a régiben maradjon. Egyszerűen gyűlölte a változásokat. Anyja sokkal gyakorlatiasabb volt. A fiatal asszony rádöbbent, hogy az apjára hasonlít. Ő is gyűlöli a változásokat. Aztán azt is észrevette, hogy a három férfi milyen aggodalmas arccal bámúr Arra szövetkeztek, hogy szép finoman elhintve a magvakat elfogadtassák vele a tervüket. A férje mégiscsak törődik az érzelmeivel. Még nem hoztam meg a végső döntést, jelentette ki Rolls gyakorlatilas hangon. Nem mondott igazat, már meghozta a döntést, de időt akart hagyni Nikolának, hogy hozzászokjon a gondolathoz. A fiatal asszony rámosolygott férjére, és visszament a virágaihoz. Szeme sarkában látta, hogy a három harcos továbbra is őt nézi, és észrevette azt is, hogy Royce megrántja a vállát. Tudom, hogy milyen sokat jelent számodra az otthonod, és ha lehetséges, megpróbálod megmenteni a lakó tornyot? Fejezte be helyette a mondatot az asszony. Royce bólintott, mire Nikoláv megrázta a fejét. Nem kell az érzelmeimmel törődnöd, ez most már a te birtokod nem az enyém. Tégy, ahogy jónak látod. Bárhogy döntesz is, nekem megfelel. Thomas és Lorenz felsőhajtott. Royce viszont a homlokát ráncolta. Zavarta, hogy felesége ilyen könnyen beadta a derekát. Majd később megbeszéljük. Zárta le a beszélgetést. Ha úgy akarod, egyezett bele Nikolá. Húságosan is készséges az asszony. Royce nyomban gyanúsnak találta. Úgy döntött azonban, hogy egy időre elfelejti Nikolá különös viselkedését, és inkább a katonák kiképzésére összpontosítja a figyelmét. Nikolá továbbra is a virágokat rendezgette, de félfüllel a férfiak beszélgetésére figyelt, hát ha sikerül kihallgatni a férje aznapi terveit. Abban reménykedett, hogy hall valamit az öccséről. Türelmét siker koronázta. Lorenz jelentette royce hogy Justin elkezdett együtt dolgozni a csapattal. Egyelőre nem mutat semmiféle ragaszkodást a többiekhez, de az ellenségeskedése csökkent, és egyre többször ad hangot a véleményének. Lorenz úgy vélte, kezdetnek ez nem is rossz. Royce egyetértett vele. Észrevette, hogy felesége csak ide-oda rakosgatja a virágokat, és megkönnyölt rajta. Nikolás, szeretném ma az öcséddel beszélni? A fiatalasszony majdnem felborította a vázát. – Ó, igen, nagyon szeretnék! – felelte gyorsan. Nem tehetek róla, de hallottam a beszélgetés egy részét arról, hogyan boldogul Justin. – Lorenz, jól érzi magát az öcsém? A vazallus elmosolyodott. – Igen, asszonyom, bár az igazat megvalva nem kérdeztem tőle. Nikolá a férjem mellé sétált, és tekintetét Lorenzre szegezte. – Tehát ön Justin kiképzője? – Royce engedélyezte vazallusának, hogy elmagyarázza a dolog menetét. Én vagyok az újoncok parancsnoka, de viszonylag keveset foglalkozunk a fegyverekkel vagy a támadási stratégiákkal. Az én feladatom az, hogy megacélozzam őket. Amikor már elég erősek, mehetnek Royce csapatába. Szóval ezért cipelik azokat a nehéz köveket az egyik helyről a másikra, és nem büntetésből? Nikola, a katonák nem az ellenségeim, vetette közbe Royce bosszankodva. A kövek cipelése kettős célt szolgál. Először is. Új falat építenek, szélesebbet és magasabbat, mint a régi volt, mivel szeretném kiterjeszteni a gyakorló teret, magyarázta. Másodszor pedig a munkától megerősödnek a fiúk. Nikolá bólintással jelezte, hogy érti. Mikor láthatom, Justin? Menjek a katonák körletébe? Hát persze, folytatta sietve. Oda megyek? Ellenőrizni szeretném, hogy van-e a fiúnak elég meleg takarója a hideg éjszakákra. Royce igyekezett visszafolytani nevetését. Elképzelte Justin zavarát, miközben nővére ott anyáskodik fölötte. Majd később láthatod. A várodbarba fogom küldeni. Royce szavának át Nikola óráknak tűnő perceken keresztül sétált fel alá a várodvarom, míg végre meglátta öcsét közeledni. A fiatal asszony futásnak ered. Szemét elöntötték a könnyek, de nagy erővel uralkodott magán. Testvére karjába vetette magát, és szorosan megülelte. – Milyen jól néz ki a fiú! A szín visszatért az arcába, és amikor Nikolá végül elhúzódott tőle, és a szemébe nézett, kétségesen volt a felül, hogy öcsével minden rendben lesz. Egy szót sem tudott kinyögni. Megcsókolta a fivére állát, és elengedte. – Boldognak tűnt Nikolá! jegyezte meg Justin érzelmektől fűtött hangon. – Az is vagyok, – felelte az asszony. – Boldog vagyok, hogy láthatlak. – A báró jól bánik veled? Nikolá még nem is válaszolhatott. Justin homlokára már is komor ráncok gyűltek. – Igen, nagyon jól. Kedves és türelmes hozzám. A fiatalember homlokán elsimultak a ráncok. Amikor pedig Nikolá hozzátette, hogy ő is kedves és türelmes a báróval, a fiú elnevette magát. Eleget kapsz erni, Justin? Van elég takaród éjszakára? Szükséged van valamire? Mindenem megvan, felelte a fiú és megfordult. Látta, hogy Ingerram és Brian figyeli őket. Erre egyből megkeményedett a hangja. Nem vagyok már gyerek, Nikolá. Ne bánj úgy velem, mintha az lennék. Nikolá nem vette észre, hogy közönségük van, mint ahogy az sem, hogy Royce közeledik feléjük. Nem bírta levenni tekintetét az öcséről. A nap sötétre festette a fiú bőrét, és kiszívta a hajának szőkeségét. sem vette, hogy Justin milyen fes férfi lett. Tudod, hogy úrikot elvitték? A báró elárulta, bólintott Justin. Nikolának feltüntött se hangjában az él. Nem aggódsz úrlik miatt, ugye? Duncan és Millicent jól gondját viselik. Nem aggódom miatt, a kis fiú boldog lesz velük. Akkor miért komorodtál el így? A báró elmondta, hogy itt jár Thurston. Nem kellett volna ide jönnie. Justin hangja érzelemmentes volt. Nikolá ezt nem tudta mire vélni. Ekkor megszólalt a hátuk mögött Royce. Justin, minden héten van egy szabad délutánod, de nem a mai napon. Búcsúzz el a nővéredtől. Ingerram és Brian már várnak. Justin azonnal ellépett testvérétől és meghajolt a báró felé. Nikola azonban nem akarta elengedni. Utána nyújt, hogy visszatartsa, ekkor fedezte fel, hogy a bal karját fekete bőr borítja. A bőrdarabott könyöktől két széles hurok erősítette a vállához. royce is feltűnt a különös szerkentyű. Hát ez meg micsoda? Justin a báróhoz fordult, miközben Ingram és Brian csatlakozott hozzá. Brian készítette ezt nekem, motyogta tekintetét a földre szegezve. Royce kezébe vette az egyik hurkot. Amikor megkezded a gyakorlatozást a sólymokkal, ettől meg kell szabadulnod. – Talán gúnyolni fogják miatta? – kérdezte Ingerram komoran, összevonva szemöldökét. Royz elnevette magát. – Istenem, milyen ostobák! <gül> – és fiatalok! Megcsavarta a hurkot, közben Justin arcát figyelte, mely lassan bíbor színűre változott. – Nem fognak gúnyolódni rajta – mondta Ingerremnek. de az hol biztos, hogy ki fogják használni. Royce tovább szorított a húrkon, míg Justin alig tudott megmozdulni. Azután pedig vernek bele egy kis észt, hogy máskor ne aggasson magára ilyen marhaságot. Nikola elszörnyett, mikor férje kinevette Justin-t, de nem avatkozott közben. Amikor pedig meghallotta a magyarázatát, maga is belátta, hogy az öccse karját borító bőr nem annyira a védelmét szolgálja, sokkal inkább fegyverként használható felellene. Ezt Justin is megértette, és amint a báró elengedte, le is vette magáról a pótújjat. Távozhattok, mondta Royce a három ujjoncnak. A katonák meghajoltak a báró előtt, majd sarkon fordultak. Justin két társa között masírozott. Nikola Royce mellett állva figyelte őket. Észre sem vette, hogy közben megfogja férje kezét. Royce érezte, hogy Nikola remeg, mire megszorította a kezét. Jobban érzed magad most, hogy beszélhettél Justinnal. Igen, felelte Nikola tekintetét egyre öcsén tartva. És akkor Ingerem gúnyoros megjegyzése ütötte meg a fülét. A fiatalember nyilván azt hitte, hogy már halló távolságon kívül van. – Kapsz eleget enni? – sipította a vékony nőt utázó hangon. Brian nyomban csatlakozott hozzá. – Kölcsön adjam ma éjszakára a takaró Justin! – a fiatalember azzal vágott vissza, hogy balvállával jól megtaszította ingeremet, Bryant pedig megpróbálta elgáncsolni. A két férfi nagyot kacagott, és csodák csodájára Justin is csatlakozott hozzájuk. Royce elfolytotta nevethetnékét, nem akarta megbántani felesége érzelmeit. Amikor azonban az asszonyra nézett, látta, hogy ő is mosolyog. Úgy babusgatta, mintha az anyja lennék, ismerte be Nikola. Ugye ő is nevetett, Royce? Olyan régen hallottam már kacagni, hogy el is felejtettem már milyen. Köszönöm, Royce. A férfi nem tudta biztosan, mit köszön neki a felesége. Minden esetre Nikolá nyakába vetette magát és megcsókolta. az, hogy még akkor is megőrizte mosolyát, amikor megtudta, hogy a kiképzés végéig azaz körülbelül hatvan napig nem beszélhet öccsével. Nikolá nem vitatkozott, és ez tetszett Royce-nak. Royce legközelebb csak a vacsoránál látta feleségét. Mellette ült az asztalnál, amint befejezték azonban az evést, és Royce lorenz kezdett beszélgetni, Nikolá felállt, kimentette magát, és felvonult a szobájukba. Ez a szokása általánossá vált. Két teljes hónap telt el teljes egyetértésben. Nem volt egyetlen dükítörés, sem meglepetés, amely óvatosságra sarkalta volna royce vagy akár egyetlen vita. Royce-nak igazán örülnie kellett volna ennek a figyelemre méltó változásnak. Ám mégsem töltött el felhőtlen boldogság. Nikolá nem szabadulhatott meg indulatos természetétől alig hatvan nap alatt. Amíg ennél is higgadtabb lesz, a végén még azt is ellenőriznie kell, egyáltalán lélegzik-e az asszony. Nikola viselkedése teljesen kétségbe ejtette. Az asszony leste minden kívánságát. Már azelőtt teljesítette őket, mielőtt Royce egyáltalán megfogalmazhatta volna. A fiatalasszony szenvedélyes természete csak az ágyban nyilvánult meg. Amikor Royce megérintette, Nikolá nem tudott többé higgadt maradni. Royce örült ennek az áldásnak, de többet akart. Isten szent nevére szerette volna visszakapni azt a lehetetlen nő szemét, akit feleségül vett. Hiányzott neki Nikolá haragos tekintete, amint igyekszik keresztül vinni a saját akaratát. Hiányoztak a viták, különösen azok, amelyeket amúgy sem nyerhetett meg az asszony makacs és logikátlan érvelése miatt. De leginkább azt hiányolta, hogy kioktathassa a kicsi feleségét. Nikolán mosolyal az arcán ébredt, és ugyanezzel a mosolyal tért is nyugovóra esténként. Úgy tűnt állandósult ez az állapot, és teljesen kiborította rojzt. Az lehetetlen, hogy az asszony állandóan boldog. Senki nem lehet mindig boldog. Nikola tekintetéből eltűnt a csillogás, a házból pedig a nevetés. De hiszen az asszony nevetése spontán dolog volt, nem igaz? Nikola pedig többé semmit nem csinál, csak úgy spontán. Uramisten, hiszen ő tette ezt vele. Egyedül ő a felelős az asszony megváltozásáért. Pontosan azt kapta, amit elvárt tőle. Most már csak az a kérdés, hogyan fordíthatná vissza a folyamatot. Hogyan tehetni jóvá, amit tett? Royce egymás után vetette el a jobbnál-jobbnak tűnő ötleteket. Végül Justin oldotta meg számára a problémát. Június közepe volt. Royce a külső várutbarban felügyelte katonai gyakorlatozását. Lorenz, aki a gólyákkal dolgozott, általában ritkán kérte ura segítségét. Ez az alkalom azonban kivételnek számított. Lorenz magához hívta a bárót, és amikor az megérkezett, intett Ingárramnak és Briannek, hogy küzdjenek meg egymással. Justin a sorára várva áldogált a közelben. – Ezek hárman szépen összebarátkoztak, – jegyezte meg Lawrence. – Megvagyok elégedve Justin eddigi teljesítményével. Visszaszedte a betegsége alatt elvesztett kilókat, megerősödött és megférfiasodott a kőcipeléstől és a kartforgatástól. – Igen, nagyon szépen fejlődik. Ingerem a földre sújtotta Bryant. Harsány győzelmi kiáltást hallatott, majd Justin felé fordult. Brian elgördült a fiú útjából. A két újonsz látványos harcba kezdett a báró kedvéért. A többi katona kört alkotva figyelte a küzdelmet. Royce homlokán egyre gyarapodtak a ráncok, ahogy a két fiatal embert nézte. – Lawrence, ingerem harcol vagy táncol Justinnal? – kérdezte végül. – Hát ez az – morogta Lorenz. ezért is kéredtelek, hogy nézd meg őket. Nem számít, melyik emberemet jelölöm ki Justin ellen. A végeredmény mindig ugyanaz. Nem hiszem, hogy szándékosan csinálnák, de mindannyian úgy bánnak a fiúval, mintha üvegből lenne. Royce bólintott, majd éleset füttyentett, hogy magára vonja a figyelmet. Justin még mindig gyanakvással figyelte a bárut. Vigyorgott, míg barátjával verekedett, de tartózkodó arccal fordult Royce felé. Kedven támadt néhány otokat jól fenéken billenteni, jelentette ki Royce. Ki kíván élni ezzel a kiváltsággal? Ritkaság számba ment a lehetőség, hogy egy újonc megküzdjön a báróval, ezért a fiatal emberek égtek a vágytól, hogy ők legyenek a kivételezettek. Miközben az ifjak felé rohantak, royce feltűnt, mennyire vigyáznak arra, hogy justin ne engedjék előre. Még most is védelmezni próbálták a fiút. Ez a féltő barátság egyszer még Nikola öcsének életébe kerülhet. Justin azonban egyáltalán nem akart kimaradni a küzdelemből. Vállával tör utat magának, és a csoport élére verekedte magát. Hányan élhetnek ezzel a lehetőséggel, bár úr? kérdezte. A fiú két oldalán Ingram és Brian állt, míg a többiek mögöttük sorakoztak fel. Justin a szószólójuként viselkedett, és ez a radikális változás megörvendeztette Royst. Lorenz ugyan rendszeresen beszámolt a fiú fejlődéséről, ám ez a bátor kiállás mégis meglette ugyanakkor a szívét is megmelengette. A drága időmet csak négy-ötökre pazarlom. Mivel te vetted magadra a vezető szerepét, te leszel az egyik. Válasz még hármat magad mellé, Justin. Aztán jó vezérhez méltóan engedd őket előre. Justin bólintott. A barátaihoz akart fordulni, de hirtelen eszébe jutott valami. És mi van, ha valaki közülünk billenti fenéken önt, báró úr? Royce erre harsányan felkacogott. <gül> – Azt illendően megjutalmazom. Justin elmosolyodott, és maga köré hívta a többieket, hogy megbeszéljék, ki lesz a másik három, aki a báróval kiáll. Royce és Lorenz türelmesen várakozott. – Jó munkát végeztél, – szólt oda Royce halkan Lorenznek. – Szépen meg is mosodott a fiú. – Kész a kiképzése, akárcsak a többiek. A gulyák végül meghozták a döntésüket. Egy Merrill nevű hajú katona lépett elő, és meghajolt előbb Royce, majd Lorenz előtt. Nem használunk fegyvert, mondta Royce, és előre lépett. Merrill azonnal leoldotta a kardját, és átadta Justinnak. Aztán újra a váró felé fordult. Készen állok a harcra, uram. Royce ismét felnevetett. Egy frászt készen. Esetleg a vezetésem alatt eltöltött három hónap után készen állsz majd, Merrill, de most semmiképp. Mintett az ifjúnak, hogy támadjon, mire az lassan körözni kezdett körülötte. A meg sem moccant, még akkor sem, amikor a fiú a háta mögé került. Merül ekkor támadásba rendült. Az volt a szándéka, hogy a nyakánál fogva elkapja a bárót és lebírkozza a földre. Rossz megvárta, míg ellenfele megérinti, akkor villám megpördült, félkézzel felemelte a fiút és átrepítette a válla felett. Merül hatalmas puffanással ért földet a hátsó felén. Túl sok gondolkodási időt adta a Meryl, okította Royce. Nem volt nehéz kitalálni a szándékodat. Ha hátulról akarod meglepni az ellenfeledet, gyorsnak kell lenned, érted? Amikor Meryl bólintott, Royce a kezét nyújtotta és tapra segítette az újjancot. A következőt, parancsolta Royce. Brian lépett elő. A kardját már előre levette. Baloklével a báró felé sújtott. Ha ütése célba ér, leteríti azt, aki kapja. Royce azonban kivételes harcos volt, és Brian megfeledkezett erről a tényről. Így aztán a báró könnyedén elkapta az ujjoncöklét, és szilárdan tartotta egyik kezével. Nos, Brian, hogyan tovább? A fiú keze fájdalmasan lüktetett, mintha csak kőfalba öklözött volna. Bicsorgott kínnyában, majd szabad kezével próbált meg ellenfelére sújtani. Royce elhárította az ütést, és elrepítette a fiút. Te is előnt adtál nekem, magyarázta Royce. Bármilyen támadási módszert alkalmazhatsz, ami működik, Brian. Van lábad, használd. Igen, uram. A harmadik katona a kör sietett. Howardnak hívták, és valamivel ravaszabbnak bizonyult, mint társai. royce kétszer is meg kellett ütnie, mire a hátsó fertáján kötött ki. Végre Justin került sorra. Royce egy hosszú percig csak figyelte ellenfelét, mielőtt parancsot adott volna a támadásra. Mit tanultál az első három kihívó esetéből? Hogy használjam a lábom és az öklöm, válaszolta Justin, és azt, hogy bármilyen módszer, tisztességesre vagy nem, megengedhető, ha le akarom teríteni a báró urat. Royce bólintott. Akkor nem vesztegettem hiába az időmet, jelentette ki és tekintette a csoportra siklott. Lorenz olyan feladatokkal bízott meg benneteket, amelyek a testeteket edzették. Most azonban elérkezett az idő, hogy megtanuljátok a fejeteket is használni. A csatában a nyers erő, ravasság nélkül egy fabatkát sem ér. Holnaptól kezdve az idősebb harcosokkal fogtunk gyakorlatozni. A bejelentést hatalmas ilyenzés fogadta. Az újoncok ezzel hivatalosan befejezték kiképzésük első szakaszát. Ezt meg kell ünnepelni. Royce bölcsen mosolygott magába. Holnap este nem lesz ilyenzés. Addigra az ifjak minden porcikájukban a kínok kinyát fogják elszenvedni, mivel a tapasztalt katonákkal töltött első nap lesz életük legnagyobb erőpróbája. Nikolá az első dombon járt, amikor meghallotta a kiáltozást. Kíváncsian megszaporázta lépteit, míg a aljára nem ért. Meglátta a katonákat és a kör közepén Justint és a férjét. Igyekezett elfolytani aggodalmát, de ekkor öccse Royce-ra támadt, és Nikola kis híján felsikoltott ilyettében. Justin csak szillelte a támadást. A legutolsó pillanatban megpördött, és megpróbálta kirúgni ellenfele lábát. Royce kitért a rugás elől, és jókorát húzott a fiú hátára, egyenesen a lapockái közé. Justin előrebukott, de gyorsan összeszedte magát, és ismét támadásba lendült. Egészen véletlenül a fiúnak sikerült az ütés. Ők le Royce állának vágódott, körülbelül öt másodperccel azután, hogy a báró észrevette. Nikolá figyeli a harcot. Royce ösztönösen visszaütött, amivel sikerült a földre sújtani a Justin-t. Előre lendül, lábát a fiú melkasára téve a legkülönösebb parancsot adta ki. – Mosolyos, Justin! – Tessék! – ziháta a fiú elképedve. – Azt mondtam, mosolyogj! – sziszegte dühösen Royce. – Most a fene egye meg! Justin engedelmeskedett. Nikolá kétségbe esetten igyekezett visszafogni magát. Nem szabad beleavatkoznia, de a látvány, ahogy öcse elterült a földön, és a többiek meg vigyorognak rajta, elfeledtette vele fogadalmát. Justin az ellenkező irányba nézett, így Nikolá nem láthatta fivére mosolyát. Royce, az öcsémnek csak egy keze van, nekem viszont kettő, vágta rá a férfi. Nikolá közben futásnak eredt, de erre a durva megjegyzésre megtorpant. Royce-ra a aki rákacsintott, majd Justin felé fordult, és elnevette magát. Nikola hátra lépett, megint megállt, megcsóválta a fejét, végül hátat fordított nekik, és elment. Royce felsóhajtott. Tudta, hogy a felesége semmit nem értett meg a jelenetből. Ellépett Justin mellől, és a kezét nyújtotta neki. A fiú elfogadta a segítséget, és talpra állt. Ügyesen küzdöttél, dicsérte meg Royce. Jutalmú, amiért meg tudtál ütni, három társadal együtt vagytok hívva a ma esti vacsorára. Justin vigyorgott. Arca szinte lángolt, mikor visszált társai közé. Royznak fogalmas fogalma sem volt, hogy megerültetés vagy a dicséret festette vörösre a fiú arcát. Rózs összekulcsolt a két kezét a háta mögött és a csoportra nézett. Még egy dolgot szeretnék mondani nektek. Barátok lettetek, és ez így van rendjén. De amikor egymással küzdötök, a barátságnak meg kell szűnnie. Senkivel nem bánhattok kesztyűs kézzel, bármi legyen is az indok. Amit kedveskedésnek vagy védelemnek szántok, egy igazi csatában a barátotok életébe kerülhet. Royce nem kételkedett abba, hogy mindenki érti, miről beszél. Következő szavait Justinhoz intézte. Egy jó csatában senki nem fog kivételezni veled, mert félkarú vagy. Éppen ezért te nem lehetsz olyan jó, mint a többiek. Sokkal jobbnak kell lenned. Justin bólintott. Mikor fogom megtudni, hogy már készen állok, báró úr? Tudni fogod Justin, mosolyodott el Royce. Nem lesz szükség arra, hogy bárki is megmondja neked. Ekkor Lorenz lépett előre. Annak megünneplésére, hogy megkezdődik a solymokkal való kiképzésetek, a báró úr talán megengedi, hogy labdajátékot nézzetek. Royce beleegyezően bólintott. Vilmos király ugyan ellenezte a játékot, mivel úgy vélte elvonja a lovagjai figyelmét az elsődleges kötelességüktől, azaz a folyamatos katonai kiképzésről. Royce viszont néha kivételtett, mivel maga is szeretett részt venni a durva játékba. A cél az volt, hogy a bőrrel bevont labdát a pálya egyik végéből a másikba juttassát. Csak egyetlen szabályt kellett betartani. A résztvevők nem használhatták a kezüket. A játék mindig véres küzdelemmé vált. Nem véletlenül volt ennyire népszerű a lovagok körében. Te vezeted az egyik csapatot, Lorenz, én pedig a másikat. Azonnal elkezdjük a játékot, amint beszéltem Nikolával. Megfordult, hogy lorenz együtt távozzon, de ingerrem és Justin az útjukba álltak. Miért kell néznünk, báró úr? bökte ki Ingerram. Royce felhúzta a szemöldökét a kérdés hallatán, aztán vállat mondt. Nem kell néznetek, ha nem akarjátok. Ez a délutánotok szabad. Azt csináltok, amihez kedvetek van. Inger nem csak azt akarta mondani, bárúr, úr, magyarázta Justin, hogy mi nem nézni szeretnénk, hanem játszani. Elég emberünk van, hogy saját csapatot állítsunk ki, és nagyon örülnénk a lehetőségnek, hogy alaposan elpáholjuk a solymokat. Vérik sértődnének, ha arra kényszerítenénk őket, hogy a gólyákkal kelljen megküzdeniük, jegyezte meg Lorenz. Justin elvigyorodott. Akkor nem, ha ön és a bár csatlakozna hozzánk? – Hát… Ez a vezetőtöktől függ, nevetett Royce, Lorenz felé intve. Vazalusa engedékeny hangulatban volt. Az újoncok rögvest a pálya felé iramodtak, és már is a stratégiájukat kezdték tárgyalni. Észrevetted? kérdezte Lorenz rajtól Mit? Hogy Justin nem csupán a vezetőjüknek tette meg magát, hanem egynek is érzi magát a többiekkel. Emlékszem, milyen volt, amikor ide került? Mindenre azt mondta, hogy az övék, nem pedig azt, hogy az övék. Ígéretes változás, nem? Ez az egyszerű megállapítás valósággal mellt bevágta A pokolba is, hiszen ő is pontosan úgy viselkedett, mint Justin. A kezdetektől fogva az övé volt a vár, és nem Nikolái. A szolgák is hozzátartoztak, és nem az asszonyhoz. És egy idő után a felesége beadta a derekát. A Royce nagyobb csapott barátja vállára. Háááá, <tosz> egy hibámra. Köszönöm. Royce nem magyarázkodott. Most felmegy a várba, és megnézi, hogy nem izgatta el fel túlságosan Nikoláta jelenet, amit látott. Vacsora után azonban leülteti az asszonyt, és elmagyarázza neki, hogy milyen változásokat szeretne. Nem fogja kioktatni. Egyébként sem szokott ilyet csinálni. Addig fog azonban beszélni, míg meg nem érteti feleségével a dolgot. Nikolá már majdnem magához tért kezdeti ilyetségéből, amelyet Royce és Justin harcának látványa okozott. Fivére ragyogó mosolya még mindig a szeme előtt lebegett. Valósággal berontott a várba, és felsietett a lépcsőn. Minél előbb a szobájába akart érni, mielőtt égbe kiáltó módon megszegni a hármas számú szabályt. Úgy bizony, mint zokogásba tör ki, de most örömében. Róis azonban nem biztos, hogy megérteni a könnyeit, ha történetesen utolérni. Hová ilyen sietve, asszonyom? – állította meg Clarice. Kérdezni szeretnék valamit a vacsorával kapcsolatban? – – Nem most, kérlek, néhány perc múlva lemegyek, akkor majd megkérdezheted. Clarice azonban nem akart várni. A szakács már így is nyűgös volt, és Clarice nem akarta, hogy az asszony kedve még savanyúbb legyen, mert annak a vacsora látná kárát. A szolgáló a lépcső felé sietett, és a fordulónál megállította Nikolát. – Csak egy pillanat lenne az egész – kiáltott oda neki. – A szakács azt akarja tudni, hogy édes gyümölcslepényt vagy cukrozott almát készítsene. – Ha nem dönti el most rögtön, akkor egyik sem lesz az asztalom – figyelmeztette Kleris az úrnőjét. Nikola a korlátnak dőlve fontolóra vette a kérdést. – Ma este ünnepelni fogunk, tehát mind a kettőt? Nikola megfordult, hogy elinduljon a folyosón. Ekkor azonban a faszerkezet és a korlát megadta magát a végnek, és beomlott alatta. Kleris felsikoltott. Nikolának még meglepődni sem maradt ideje. Nagy lélek jelenléttel elkapta a párkányt, és görcsösen markolta az életéje. Alatta a korlát a földre zuhant, és padarabok repültek szerteszét. Clarice elugrott az égi áldás elől. Végre abba hagyta a sikoltozást, és úrnője segítségére sietett. Magasságos Isten az égben, kapaszkodjon, asszonyom! Jövök segíteni, csak lenne nézen az égszerelmére, mert akkor holtra rémül! Nem, ne gyere ide fel! Kiáltott rá Nikola. – Le fogsz esni? Inkább kerítsd elő a férjemet! Siesd, kérlek, már nem bírom sokáig! A szolgáló azonnal irányt változtatott, és éppen az ajtóhoz ért, amikor az kivágódott, és Royce lépett be rajta. Nem volt szükség magyarázkodásra. Royce azonnal átlátott mindent. A padlón heverő fadarabokat, a levegőben kalimpáló lábszárat és a szívek kis hián megállt. Nikolá alárohant. – Mi a fenét csinálsz ott? A férfi ordítása valahogy megnyugtatta Nikolát. Csak ezután fogta fel a kérdés abszurdítását, és majdnem elnevette magát. Mégis mit gondolsz, mit csinálok? Lógok a párkányról, te ostoba? Royce, mint a vidámságot hallott volna felesége hangjában. De hisz ez lehetetlen, döntötte el végül. Az asszony minden bizonyjal meg van rémülve. Engedd el, Nikolá, és hajlisd be a térdedet, elkaplak! Utasította nyugodt, tárgyilagos hangon. Igenis, Royce? Most engedd el, kedves! Nikolát annyira meglepte ez a gyengétség, hogy megfeledkezett minden félelméről. Egyszerűen elengedte a párkányt, és várta, hogy férje elkapja. Royce alig rogyant meg az asszony súlya alatt, mint az nagy lendülettel a karjába érkezett. Szorosan átülelte égből pottyan terhét, majd gyorsan hátralépett, nehogy a fejükre essen a korhatva. Royce minden ízében reszketett, mire átért feleségével a nagy terembe. A tragédia közelsége teljesen kiborította. Kevesebb szerencsével az asszony akár a nyakát is volna. Nem mehetsz fel az emeletre, Nikola. megértetted? A férfi Nikolá karját markolázta, miközben kiadta parancsát. A fiatal asszony nyomban bele is egyezett volna, ha nem vonja el figyelmét egy útjukba kerülő zsámoly. A rojszférre és a kandalló mellett álló, magas támlájú székre telepedett. Mélyeket lélegzett, és Nikolának feltűnt, hogy a férje milyen izgatott. Mivel a férfi nem emelte fel a hangját, Nikolára ez a felfedezés a meglepetés erejével hatott. Ennyire féltettél? Royce komor tekintetet vetett rá, így jelezve, mekkora ostobaságnak tartja a kérdést. Még ma mindent lehozatok a földszintre. Ne is próbálj megvitatkozni, Nikolá. Döntöttem, nem mehetsz fel többé az emeletre. Az asszony viccentett. Akkoltál miattam? Úgy van. A két szó és a nyers elfulladó hang elragadtatással töltötte el Nikolát. A férfi igazán törődik vele. Az őrülten dobogó szív is ennek a bizonyítéka. <gül> Nikolát tisztán érezte a nyugtalan kalapálását, amint a férfi durván magához szorította. A veszély azonban elmúlt. Itt az ideje, hogy Royce megnyugodjon. Nikolá úgy döntött, hogy eltereli férje figyelmét. Royce, igazán lerombolhattad volna már az otthonodat? És építhettél volna egy másikat? Nem is értem, hogy miért habozol. Royce legszívesebben megfojtotta volna feleségét. Ez nem az én otthonom, és nem is a tiéd jelentette ki gondosan megnyomva minden szót. Akkor kié? kérdezte zavartan a fiatalasszony. Royce letette Nikolát az öléből, és felállt. A miénk! csattant fel. Minden a miénk! Érted, asszony? Nem az enyém, nem a tiét, hanem a miénk. Felfogtad? Nikolá bólintott. Az ördögbe is. Nem kívánt még egy ekkora riadalmat egész életében. Royce durván vállalra ragadta Nikolát, és megcsókolta. Masalkon fordult, és kiment. A vágy, hogy beleöklözzön valami jó keménybe, szinte teljesen elborította. Éppen kapóra jött a labdajáték. Talán, ha néhány katonáját földre küldi, jobban fogja érezni magát. Amit azonban elhaladt a szanaszét heverő fadarabok között, rájött, hogy néhány katona kevés lesz. Az egész csapatot el kell hagyabúgy állnia. Nikolá nem értette, mi ütött férjébe. Úgy vélte, lényeges lehet, hogy a férje megváltoztatta véleményét a tulajdonjog kérdésében, de a férfi haragos viselkedése csak összezavarta a fiatalasszonyt. Tíz perc sem telt el, és katonák jelentek meg, akik alig egy óra alatt kiürítették az emeleti szobákat. Royce ágyát a nagy terem sarkába helyezték, de csak azután, hogy Tomás pontosan megvizsgálta, elég erőse a padló ahhoz, hogy megtartsa a súlyt. Nikolás szekrényét pedig az ágy fejéhez állították. A többi bútort az udvarra vitték. Tomás Nikola mellett állva figyelte a pakolást. Elmagyarázta a fiatalasszonynak, hogy a báró további döntéséig mindent a kunyhókban fognak tárolni. Nikolát elcsüggesztette meghitt szobájuk elvesztése. Megkérte Tomaszt, hogy készítsen valamiféle elválasztó falat az ágy köré, amit a férfi meg is ígért. Thomas megtartotta ígéretét, és estére vastag falapokból ácsolt, fal vette körül a sarkot, ahol az ágy állt. Nikolá vacsoráig nem találkozott férjével. Nem kis meglepetésére Royce mögött négy katonát, köztük justin látott bemasírozni a nagy terembe. Annyira megörült öccsének, hogy eléje szaladt. Meg akarta ölelni öccsét, Royce azonban még időben közbelépett. Átkarolta az asszony vállát, és szorosan magához ölelte. Amikor Nikola alaposabban is szemücsre vette fivérét, döbbenten látta, hogy az arca tele van sebekkel, horzsolásokkal. Aztán észrevette, hogy a többi katona sincs jobb állapotban. Royce és Lorenz sem panaszkodhatott a sérülések hiányára. Nikolának jó tíz percébe is beletelt, mire sikerült kihúzni a férfiakból, hogyan tettek szert a sebekre. Még tovább tartott, hogy elfogadja, az egész csak játék volt. Igyekezett erőt venni magán, és nem kéneztetni öccsét a vacsora alatt. Tudta csak kínos helyzetbe hozna a fiatalembert. Még arra is kísérletettet, hogy elhitesse a többiekkel, élvezettel hallgatja a durva játékról szóló beszámolókat. A négy újonc köztük Justin is, farkasét vágya levet, és amikor éppen nem faltak, akkor egymást ugratták, vagy kérkedtek a hőstetteikkel. Gyakran harsant kacagás is. Justin együtt nevetett a többiekkel. Nikolá a négy ifjoncot figyelte. Nagyon hasonlítottak egymásra, és öt tökéletesen illet közéjük. <gül> Ó, igen, hozzájuk tartozott. Jaj, Istenem, mindjárt megszegi azt az átkozott harmadik szabályt, és itt mindenki előtt elsírja magát. A katonák biztos nem értenék meg miért sír. Royce sem. Ki kell jutnia innen, mielőtt szemre elpityeredik. Szerencsére a négy férfit annyira lefoglalta a hőstetteik felidézése, hogy észre sem vették, amikor Nikolá magukra hagyta őket és kiment. A fiatalasszony megkerülte az udvart és egész a külső várik sétált. Oly sok mindennel tartozott hálával. Az Isten igazán kegyes volt hozzá, amikor elküldte neki Rojszt. Justinnak most már van jövője, és ezt Rojsznak köszönheti. Igen, valóban sok mindenért tartozik hálával. Erre elmosolyodott. Ha valaki egy évvel korábban azt merte volna mondani neki, hogy eljön a nap, amikor reménytelenül szerelmes lesz egy normanba, vérig sértődött volna, most viszont áldásnak érezte. Royce rá is úgy vigyázott, mint a szeme fényére, és ez elég volt neki. Továbbra is olyan felesége lesz a férfinak, amiatt azt szeretne. Ez a legkevesebb, amivel vissza tudja fizetni a tőle kapott kedvességet és türelmet. Nikolá abbahagyta a sírást, és elindult visszafelé. Amikor a belső várudvarra ért, észrevette férjét. Royz a lépcső tetején állt, és őt figyelte. A holdfényben a férfi olyan volt, mint egy óriási szobor. Nikolá megállt az udvar közepén. Nekem itt kell állnom a gyerekeinkkel, és a visszatértedre várnom. Igazán? Az anyám mindig így csinálta. Lépett közelebb Nikola. Ez valami különleges kötelesség volt talán? Nem, csak egy szokás. Olyan szokás, amelyet a papa nagyon kedvelt. Milyen szokásaitok voltak még? Nikolá újabb lépést tett felé. Vacsora után minden este sakkoztak. Akkor mi is azt fogjuk tenni. De vacsora után szoktad megbeszélni a katonáiddal a másnapi terveket. Majd vacsora előtre teszem a megbeszélést, vacsora után pedig sakkozunk. Miért akarod ezt szokássá tenni? A hagyományokat folytatni kell, vagy legalábbis ezt mondta nekem a feleségem az esküvőn éjszakáján, amikor arra akart rávenni, hogy megcsókoljam. Erre Nikolá elmosolyodott. A feleséget töredelmesen beismeri, hogy valóban ez volt a célja. Royce bólintott. arcája komolyodott. Szeretném, ha még valamit beismernél, mondta rekettes hangon. Vald be, hogy szeretsz, Nikolá. Hallani szeretném, ahogy kimondod a szavakat. A fiatalasszony szeme nyomban megtelt könnyen. Mélyen lehajtotta a fejét, hogy férjene lássa, mennyire zaklatott. Nem tehetem, nem rakatok még több terhet a válladra. Royce a feleségéhez lépett, a karjaiba húzta és szorosan magához ölelte. Ha bevalód a szerelmedet, azzal szerinted terhet raknál rám? Kérdezte a férfi, mivel biztos volt benne, hogy rosszul hallott valamit. Igen. Rójsz erre harsányon felkacagott. De <gül> megértettelek én téged valaha is. Szeretlek. Amíg Nikola ki nem mondta a szót, Royce rá sem döbbent, mennyire kívánta hallani az asszony vallomását. Igazi csoda, felbecsülhetetlen ajándék volt ez számára. Alázattal fogadta az asszony ajándékát, bár a logikus ények nem talált magyarázatot arra, hogyan is szeretheti őt Nikolát. Nikolá maga volt a csoda. Nem a hegeket látja az arcán, hanem a szemének ezüstös csillogását. Royce mindig is esetlen és ormótlan alaknak tartotta magát, de felesége délceg termetéért és erejéjé csodálta. Nikolá vak, és Royce egész életében hálás lesz ezért a fogyatékosságáért. A férfi nem szólt egy szót sem, pedig a fiatalasszony annyira várta azt az egy szót. Reménykedett és imádkozott érte. Édesem. Elárulná, hogy miért tartott tehernek magad? Nikolá erre könnyekben tört ki. Mert nem volt választásod az esküvő előtt. Royce elmosődött. Nikolá fejét az állalás imította, mivel nem akarta, hogy lássa az arcát. Nem szerette volna, ha azt hiszi rajta nevet. Ugyanakkor azt sem akarta, hogy észrevegye, az ő szeme is elhomályosult. Az öröm azonban szinte szétfeszítette belülről. – Ja, igen, a választás! – Suttogta. Már jó ideje ezt a dolog, ugye? Nikolá beleütötte a fejét a férfi állába, amikor bólintott. – Nikolá, arra nem gondoltál, hogy el is hagyhattam volna a termet, mielőtt még a a sor kerül? – Nem hagyhattad volna el. A király csak a nős engedte távozni. Be sem neveztél a párbajba. Royce más oldalról próbálta megközelíteni a kérdést. Nemet is mondhattam volna neked. Nem mondtál volna, mert ahhoz túl becsületes vagy. Felelősnek érezted magad irántam. Ezt jól kitaláltad, nem igaz? Bármit mondok is, nem változtatod meg a véleményed. Mit például? Már előre eldöntöttem, hogy indulok a kezedért. Soha nem engedtem volna meg, hogy más él, Nikola. Csak kedves akarsz lenni hozzám, Royce. Te mindig mindenkivel kedves és türelmes vagy. Rojsz megcsókolta az asszony feje búbját. Fogalma sem volt, hogyan győzze meg Nikolát, hogy mindenképpen őt választotta volna. Azért döntött úgy, hogy kiáll érte párbajozni, mert a gondolatát sem bírta elviselni annak, hogy más is Nikolához érjen. Nikolá hozzátartozott. Mire Londonban értek, teljesen hozzászokott. S mivel a természetében van a birtoklás vágy, nyilván az is közrejátszott abban, hogy nem engedhette át Nikolát másnak. Ez a szerelem dolog viszont nem neki való. Abban nem volt biztos, képes-e úgy szeretni, ahogy a férnek szeretni kell. Alkalmatlannak és felkészületlennek érezte magát. Az sem lenne kielégítő az asszony számára, ha csak annyit mondana neki, hogy jól érzi magát vele, és elégedett az oldala. Nem, semmi olyat nem tudna neki mondani, amivel meg tudná győzni a fiatalasszonyt arról, hogy a maga módján igenis törődik vele. Royz úgy döntött, inkább nem mond semmi vagy megtalálja a módját, hogy inkább megmutassa neki.